اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ديجنا <تصفيق> اعوذ <تصفيق> د شپږشتمی سپاره سورۃ الفتح عاشرگی سورۃ الفتح تا سورۃ الفتح زکوي شپدې کې د فتح تذکرہ دا چې اوب فتح دا مکه دا د فتح نه مراد یا صلح حدیبی و واقعانا او بیا دویم نمبر خبره دی سورت کے تیسا وعیشرون ودیکی اونتیس آیتو ندی او سلور رکوعات تی بیا در ایم دا سورت مصحف عثمانی کی انہی دا قرآن تاسو مصحف عثمانی دا چې کم مخی تر ترتیب زمان پروت چونکه بدی ترتیب باندې نبی علیہ السلام دور کې دے قران مجید څخه ډوکو باندې لیکو حافظان یو خدا سي مکمل مرتب نو بیا حضرت اب بکر صدیق سے مرتب کو کله ډېر کاریان وفات شو یمامې بجنګ نو بیا مصحف کې ډېر قراتو بیا درم نمبر کې چې اختلافات میں اختلافات قراتو کې راټو نو بیا د حضرت عثمان نه هم مرتب کو او دا اغ ترتیب دې چې کوم ابوبکر صدیق سره مرتب کړي وغا پر توغه سره او بیا حضرت عمر سره بعد حضرت عمر سره نبی اسلام بي بي سره بیا چې کله عثمان سره راغاو دا الکی فراخ شوي تر دې دې بلوچستان سره ارمینیا نه حضرت او زپر نه وللو او ته ویچره دا کیرات خلق صرف د جبو مسله دا نه جینیټی کی عادل بدلو د جبه لک داو نو بیا هغه مسخف راوسته حضرت عثمان سی تو عمر دے عہد لور نہ راغست او پد لہجہ د قریش باندې چون کی و لہجہ وی دا یو لہجہ مرتب مراتب کوم اغه صحابی چې حضرت بکر صدیق سی دور ک مراتب کلو پاغه مرتب مراتب انور قریشی صاحب و سر کلو ان نو د ت موسم عثماني وی د 48 نمبر دی یعنی مخک مونږ 47 سوراتونه وای خبر ده اندال کنه دا 48 وه سورۃ یعنی ا دی بیا ترتیب نزولی کې اسمان نجرانه نا نازل شوی نه 111 خبره ځانته له چې اسمان نه تاسو به چې په ترتیب به لیکلو چې په کم د اسمان راغله اسمان نه ضرورت مطابق راغله که د دې صورت د واقع سره متعلق ضرورتو او سوال چا کلو نو الله غره لګلې نبی اسلام صاحب او تو ویل د پلان کې یا تونه پلان کې صورت کې پلان کې ځکه یو لګوه خبره ځانته مخکې رسته او بیا ترتیب دغه صحابه او ترتیب سر مرتب شوه دي او مزه ترتیب کې دا 48 ته نزول کی 111 او رس د سورته جما او مخ کې د سورته میدانه دا نازل شوه دي بیا د سورته د دې د ما قبل سره مناسبت نو مخی صورت تا صورت تا کتال وی دی جہاد مسلوها دے بشارت ته موقفت حد رکن خبر زین دال زیم ربت مخی که د کتال مسلوها آو دا کتال نپارا نسرت پاکار دے نفتح سش اداد اللہ پا نسرت بانے کی مخی که کتال شو آو دے که شو مخی که کتال شو آو دے که فتح شو او مخکی که اللہ بیلیو وستغفر لی دم بیک ای بخنه وارا پیغمبر اخپلی گونال ایلتا اللہ پرمایی لی غفر لک اللہ همه من دم بیک اللہ استا گونه اون مخکی و رستو اغا ماب کری غدری مناسبه دشو بیادی صورت که اغا خاص وصف چنور و صورتونو که اغا ندر دو او صابد صحابه و براش انشاءاللہ اخیری یاد که تورات انجیل کې چې د صحابهو کوم صفت ذکرو او کم مثال ذکرو به راشي ان شاء الله دلته سورته کې او دیم تقریبا تقریبا ا د صلح حدیبیه کې او بیعت کړو صحابهو نبی له سلام سره دا غیت سره را روان دا نور سورته کې نشته او نبی له صلوات و سلام د فتح متعلق یو خواب لیدلو چی اللہ بفتح راکی نو داغی تسکرم دی سورت کشتا تقریباً نو رو ایک سو تیر سورتونو که داغی تسکرم نشتا قرآن ٹوٹل ایک سو چودا سورتنو. او خلاصت دی سورت نو بشارت دی ففتح باننی کې کے ته او آودا گرنگی دی نبی علیہ السلام دی مغفرت تسکرہ ترگیب دی جہاد تا زجر دے منافق فکانو باندې مسئلہ توحید بیان کی انفاک مسئلہ بیان کی اضا کرانگی زالۃ الشبهات او بیان کی منافقانو باندې کثیر ډیر مزامین اپ بری صورت کې و سرا و سرا اپ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې چې عام مهربان او خاص مهربان ان فتحنا ذلكم مثلا بلم يدوسات الون بني اياد سره متعلق دا نوغ اور نه پدېدون بني اياد بپوش الله يمنه طالب فتح درکړه فتح کرا دا سوره نازل شي نبي لي السلام پش پغم کال هجرت چی نبي لي السلام ته هجرت کړه دا پش پغم کال باندې نبي لي السلام د مدینه راوته و سر اصوار لسه و صحابه و نبی علیه السلام سا او ده نبی علیه السلام خوب ام چې الله چه اللہ رابشی دیکی تبسیری رازی ده دا مکیت دا داخلی دو خوب هم لی دلو او نبی علیه السلام ارادت آو چه لڑشی او مکیت عمره کی صحابه ازان سرکلو نو نبی علیه السلام صحابه و اغسلو روانو او مریده پاره احرامونی اوترل ذو الحلیفه نام ذو الحلیفه چه مدینه رازی دادا غیمی کاتتے آغازن سرح حرام تاری چه کم خلق تلی نبی علیہ السلام را روانو سفر شروع که چه خودی بیت راو رسیدو نو عثمان رضی اللہ تعالی نو نبی علیہ السلام اغولیگو او چې خبر ورکی احل مکہو تا چه یرزمونگ اراده د زیارت د بیت الله زموږ د جنگ د پارنیو راغلی زموږه ستاسو جنگونه شیوي دي او د بیت الله راغلی او د جنگ کا سیدین نه یودي حضرت عثمان رضی الله تعالی او ګیر کو د اہل مکاو او خبره د خورشوا چیر حضرت عثمان رضی الله تعالی نو اګی کتل کړي نبی له صلات سلام د کی کرد ول لاندې راتون صحابه راجمع او داګه د پر ام بیات کولا سونه کی هدل چې دی نه به د دی نو انتقام مغااخلو نوبارحل دوسمان دا هو د خبره اسې اففا خوه شو او قتل شو نو بیا دوران کې دوسول مطاله به شو خبر د انله دوسول خ بی نو هغه وګت تفصیل لپاره یې د شخص شرايط د اهل مکه او نبی له سلام کو بلغو یعنی دومره شخص شرايط چې هغه ویچ یره ستاله طرف کم کس کافر شنه بنه واپس کوو که زمونږ نه مسلمان شه اوب را واپس ک نبی له سلام یې سید خبر ده انداله هغه دوران کې کسان رالو او نبی له سلام په بیړو کې هغه بیا واپس کړو هغه لیور نبی له سلام کې صادق انو بہرحال وګت تفصیل دی هغه کې رسول ها ولي کله شوا صلیحونه مولوی کله شوا صحابه چې اگر چې په دې باندې ډیر پریشانو او چې کله نبی علیہ الصلات والسلام بیا واپس راځو نو قرای ولاکن یو وادي دا عثمان او د عثمان الله کینو مکیو د مدینی ترمنځ بلکې مکی د زیاتن زیدې اودا صورت نازل شي ادي صورت ته وګرې دي ته مدني لیکلي سيودلي کېلي مدني دا مدنی وته ځکه لیکلي چې مکي او مدني کې ډېر لړ اختلاف دي سو کو چې کم مکه کې مکيه دي سو مدینه کې مدني دي سو کومه کې مکه والے سره خبري مکيه دي مدینه والے سره خبری مدني دي او صحیح تعریف ده چې کم د نبی له سلام د هجرت نه نا مکه نازل شوی دي ناغه ته مکيه ویل او چې د نبی سلام د هجرت نه نا نازل شوی ناغه ته څه نو دي اگر چې مکه کې نازل شوه دي خو د هجرت نو خبره ده خبره نبی السلام د مدینی نومري ته دلو هجرت شوه د هجرت کال لشيو خبر دا انداره نو اگر چیرې نازل شوه مکه کې دې صورت تا صورت هغه مديني په دغه وجبه باندې لیکي شي نازل شوه هغه د هجرت نو رس نو بار هلته صورت الله نازل کو انا فتحنا لك فتحا مبينا مونږ ته د فتح درکړه حکاره نبی فتح بن الصحابه وشکال ذکر اج کول دا چې د دې فتح نه مراد عم دکا صلح حدیبیه ده خبر دا اندل د دې نوم دا مراد زکه نبی اسلام سره لړایا نیو اهل مکیو وال سره ندی بس خو یې ما جوړ اکلو حد کې دوی را راجه مکر خله کو اګه کم دوال تر په اخر کې فتح الله ورک احزاب کی بلا خلک راجه مکر ټولی قبلی دوی ډیر دی لوی حکمت خبر زال چې کله نبی اسلام دي سره رسول هوکلا نو خلک براتله مکی ته مدینه نه او د مکی نه مدینه نو ډیر خلک پکې مسلمانان شو او نبی اسلام د دین نوزګر شونې جګر چا پر سور يهوديانو لکه خیبر والے يهوديانو دا جګر چا پر يهوديان مهو جیاندا نورې کبیلی قبيله هغه ټول نبی اسلام نسته نابود داوت یې ولر پر څوک په داवत رانه او چې بدماشي کول نو اسلام اغه مغلوب کړو نو ټول علاقه سپاشو صرف دی پاتې شو او د دې نړیری مسلمانان شيو بیا دې لک پاتې دی کی اغه سکت نه پاتې او نو گرچا پردي سر څوک ملګری پاتې نو نبی رسول الله خاصان سره ځان سره اخو کافي تعداد کې اتزر صحابر او غستل او بډی باندې چړایو کړ خبر ده خو په تن چړایو کړ بیا تاسو سماګه مخ کی صورت پړاو کې چې خو زه غا ختم وړم خبر ده څکه له دې چلایو کلا نو بیا الله تعالی ما فتح کلا نو دی باندې دغه ټیم کې د صحابو سمجته خبر نه راتله ډېر صحابو په یا رسول الله دا فتح نه دا هم فتح نه نبی له سلام دی مونږ د بیت الله نه منکلی شو خبر ځانته زموږ کسان داسې طریقې سره مسلمانان شو واپس کړو دا هم فتح نه نبی له سلام او پر بهس کلام او هازه اور ډېر نکار خبر دی وکړه دا فتحه د نبی اسلام دی تا تاسو په دې مشرکان تاسو خپل حد سره واپس کړي اینده قلب عمر ال راشد اغې در نغواړي تاسو وت نه وای اغې د توي شه رسول هک او آمان د ذرکی په امان کې رغبت لري تاسو د پرجنګ نه خو هي زاند پر نه خو هي او تاسو له الله په دیبانې کم سالم واپس کړي غانمین ثواب د تمام الله درکې د دین نور نبیل اسلامو تیو حد میر شو چه تاسو مدینه تمندی تا والی پشام نکتلو ما شاتن چگی والی احزاب میر شو چه دلی دلی لاندی باندی نراغلیو چه انسان نظر پکی گرد ودی د دا دزلون برا راغلیو نو اغا حالت میر شو نو بار حال چه چه زلکی شکایی و صدق الله و رسول اللہ و رسول خب پویگیو ده بہترین فتح ده او نبیل اسلام ده یا رسول الله تا چه کمی خبری ذکر گل وته ډیر خپوه په دې خبرو کې موږ سوچ نه وکړې او ته زموږ نه خپوه په دې خبره باندې نو بهرال د آیات مطلب ته وکښنه یو معنی را ده ان فتحنا لك فتحا مبینا اے پیغمبر موږ ته ته فتح درکړه فتح مبینا ښکار فتح نو دا ښکاره فتح وا خبر زنده لگا نه ټوله مسلې سم شي ټوله لا کو باندې فتح را لټوله لاکی ور صرفت دی یو مسر نو بازي موفسرین بلکي اکثر جمهور مفسرين وايي دينا مراد د کسله هي حديبيه ده په شکل له سله او خدا فتح وا باز دغه طاقت ارس ختم شو غزو او غلبا غير چا پر علاقه کې هر سال او بازي مفسرين اغه وايي د نه مراد فتح مکه ده چې اغه دوکاله باد شوي د فاطم کال پش کال سله حديبيه شوي ده ا دو کال باد بیا بلسم کال باندې بیا سره مکه اته اتہ تاریخ کلوه انت غلطی کوم د دینه لګروسټوبیا خبر زنه تا نا د دین اروسټوبیا هغه اهد مات کو او بیا مکہ غ بیا فتح شوه خبر زنه نو یی نه مراد فتح فتح مکه نه چې فتح مکه له بیا مازی سی غدا خدای الله په نسب باندې چونکه دا یقیني و او یقیني شی د پرمازی خبر استعمال ولې لکه کارسته شو وی والا الله پرمے ان فتحنا لك فتحا مبینا منګه ته درکړی دی پیغمبره فتح کارم واضحه چې هغه یا فتح مکه ده یا صلح حدیبیه ده صلح حدیبیه کې چې انده کال برازي خو کولاو برازي مکه ته عمره وکي انده کال نبیلی اسلام د یو دوی چې انده کال برازي درې رازی بطیر را را و خبر ده ته نو او اصل هي بدغه کې دن نه نبیلی اسلام راغو کو تاسو خیال کړی لوبنی درو تواب کې اسړیږي وي لوند په پاله وانی او نو دا د تا کې وځي کوي چې نبی الله اسلام څنګه په ځاسره صحابه کمزوري شي نو نبی الله اسلام ویسه نه مشرکان ګمانو کی چې د مدینه کې شو خراب شو نبی الله اسلام سر ځلګه په لواني کوي اوبره تعالی دا دې وځي اوس چې سو کومري لړشی ان واسه کوي دا کا کو دا کا طریقه کوي رومي درو چکرو لهغ فیر الک اللهم تقدم من نتیجه پیدا شي چې الله وبخنه کوي ته ته ما دا اغس تقدم من بک چه تیرشیوی دی ولان دی دو گناست و دا بیلی و سلام گناه کمزوری نی کم دا دا پیغمبر گناه کنیش یعنی خلاپی اولا کارتی نموراد دی یا چی نموراد اغا زلت دی خطا نور گناه دا پیغمبر نیم من دم بکا دا خطاستان و ما تا اخر او اغا چی رستو کړیتا اگه لرم و یوتیم وَيَتِمُّ وَاللَّهُ تَلَبَّرَ بَرَبَر کی نعمتہ خو خپل نعمت عالې کا پتا باندې او ويتم نعمتہ برابر کی الله جل جلالہ هغه نعمت خپل عالې کا پتا باندې ويهدي کا او ہدایت کیتا د صراط مستقیمه د لارې <coughs> نو مطلب دا د ایتہ سوره لارحمه کې نه برابر وه ہدایت الله تعالی پیغمبر تم کړو مسلمانانو ته هم کړو دلته مراد چی کی کی. چی دا ده چې برابرۍ کې نور عزت مضبوط کې نور چې کله د مکف تعشیدا ګرځي پر الکی پته شي نو لار الله جل جلاله برابر کې است دعوت هغه الله تعالی ټوله دنیا ته هغه ورسې او چې کله آیت نازل شي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب وعلی السلام بمسک دم رولالو حدیث پاک کی راضی چې ان تفخط کا جما ہو پیاو زې څلوی لالي ځخ په پارسی ګاره څلوی ځخ په سنگ مسکیو پارسی تا پیاو زې یو ګنټه او درګه تا پتو لګي نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم ځخ په مبارک هغه په پارسی د صحابه او بتیا رسول الله الله ویلی چې ستا مخ کې ورستګونه الله ما پکړي څومره دونه مشکک کې نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم د اوپر مې افلا اكون عبدن ایا ز د الله جل جلاله شکر گزار بنده جوړ نشم ایا ز شکر گزار بنده د الله جوړ نشم نبی اسلام و د خبر او وينصرك الله او امدادو کی الله جل جلاله هوستا نصرنا عزيزا نصرنا عزيزا پغه امداد عزت ولا سر پ امداد به مثال سره امداد مضبوط سره نصر عزیز چې هغه سره ذلت نه عزت ولا نصرت مضبوط نصرت اغه الله جل جلاله استاو کی په دشمنانو باندې په کافرانو باندې په دغه اهل مکه باندې نو نبی صلی الله تعالی شروع اجزه سره الله تعالی نعمتونه ورکي نو غره الله بخنه مکلا نعمت د اسلام امتام کو اودا غره انګي الله جل جلاله او نبی صلی الله وسلم اغه دعوت نور خور کو دیوجه حدیث کی راضی مازه الله ا ما زاد الله عبدا بعف الا عايزن وما توازع احد لله الا رفع الله کم یو انسان الله تعجيكي الله نور اوچتئی د نبی صلی الله تعالی وسلم الله جل جلاله نور مرتب اوچتکلا باجا جی زبن سمره د الله شکر ادا کو الله د نبی صلی الله تعالی وسلم د دین اغل رل رپوره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې جامع رحمان دې او خاص مهربان دې یا دنیا اخرت کې رحمان دنیا کې مهربان رحیم اخرت کې مهربان ان فتحنا لك فتم مبینا یکنن الله پرمای مون پت حدا کلکاتا نو ټول ته ورکل هو ځنه به لسم شرفت به نه مرتبه فتح مبینا فتح کرا او یادم یڅه یاد د مکبیا دغه زرا اختلاف ته چې صلحن فتح شوه دا کو ون وطن په زور باندې زمونږ سې امام سې فرمایي چې مکا هغه او ون وطن شو یعنی په زور باندې په jihad سره پتا شوه او jihad په کې شې او زې په زې شې امام شافی سې به صلحن پتا شوه نو ډیر زیات دغه پکې نه ده شوی jihad پکې اغه نه شوی یانې سن اصل لای پکې مشوي دا اوسنه صدا سوجو زیات لای نه شوی سکه خاص کسانو نبی الاسلام دې پر خدن لشت د نبی اسلام بیزتی قران بیزتی کړ د کعبې د پردی لاندې نبی الاسلام هغه ډار کتل نو سکه سن پکې دا سیو شهغه مکمل انور ز بس نبی الاسلام الانو لکړو سو پلان کیزتن نو تل سو پلان کیزتن نو تل بس اغامن کری صبح جماعت ترلل اغامن کری دی نو دیر ادک کسی فتح شیو فتحم و بینا فتح کارا لی اغفر لک اللہ دید پارچ بخنو کی اللہ تعالی تاتا مادا